په دې ډایریکرانه مسلمان شو وېما چې دایا په اور دای چې کسبرا الجبران دی وی او انا لا نه هم کمال عنا اصحاب است جسم ملایا په وېما چې خندکی کوم قران رحم نکلو به ورو نه خه معلومی کړي لاما قدمن نبی صلی الله وسلم المدینه چې نبی علیہ السلام مدینه ته راځي جک تو عالم فلم تبیین تو راځو چ کلمې خو معلوم کړې دم ما په یم باندې کویږي یعنی سمه نه خبرې وکي خو خاطري مطلب ثورات چې نه ثورات چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو دماغه تصدیق کولا دا ونه ثورات علمونه ما و تصدیق کړو کار چې دې کیسره لري دې سره لري د دې په ورځ کیسره لري مخکې موږ چو د یو دندې شو نو یو یو شي په کتاب یم چې خو قتل به مخه خموو قتل نو عرب ته ان وجه ليس نو ما په تاولګه چې دار دروژن مخو دار دروژن مخنه ان وجه ليس بوجه کذاب چا پور شپه برای مولا کې درس کړه او پنځلیک یې نو کړه پنجیر کې لانو غړ او پنځیرګونو په بلکلکه یې لري او هغه خورا د مصاله كلا نو اېدا کې ټول هغه وسه برخونه لري که سابکونو ملګرتیا لري څونو ټول تاسو موږ به غ را هغه بهڅکو راوللو شیر سر مالهکهتهغ چې ممسله به دسه شي جوړه شي او دغ دی خوب بس سر اجازهت منور نو چې شیرراغې پ چې ما تننګهته و کاتل چې بس ما ووي چې حاضر وجه ل سر ووجې کاذااب دا مخک مخک د ټ دی زژ نوجه ل سرې ووجې کذااب فكانا أول ما قال مددوتي أول ني بيان لنبي الله سلام أوريده لهم أول ني بيان أغاق سلتري تسي يعني نول نور خب يأكله فأول ني ملاقات أول ني بيان داشي كمنو أكثر ني فكانا أول ما قال يا أيها الناس عبش السلام واتم الطام وسلو الأرهام وسلو باللل والناس النيام صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدام جانیو بیان یو صالح انسانیت ته انسانیت ته زم د انسانیت ته همدردی او د تعلق الهی شاول اللہ رحم الله تعالی نو قران خلاصہ زو خبره ذکر کئ ک 13 او 1 اقترابات او ارتفاقات اقترابات اللہ تعزیز دیکھئے خدا دوستی خدا دوستی او ارتفاقات انسانیت دوستی انسانیت سره دوستی رج رضو خبر انسان دوستی او خدا دوستی دعشاہ سے آسل ہوئی مجھے کم دفتاری افس السلام قولی احسان نے سلام خور گئی دویم وحات مطوام بدنی چی کم دنو احسان نی وحات مطوام درم وصلو الارحام و پالی وصلو باللیل وانا سنیام تعلق الهی وصلو باللیل وانا سنیام او منسکوی رشتی چی خلقو دیوی وانا سنیام تدخلو الجنة تب سلام د و سی جنت و سلامتی آبان دی. داوی نتیجه بی. آن عبداللہ انہو مر. خالق خالر صلی اللہ علیہ وسلم اطرم اطوام بکرہ رکھا نا. الرحمن و اطرم اطوام و افشو السلام تدخلو جنت و سلام. قوبد الرحمن صرف دمیحر بن بادشاہ بندگی ہو گئی دبن چامل کا ہوئی. و اطرم اطوام و افشو السلام تدخلو جنت و سلام. نبی آنس رضی اللہ تعالیٰ عنو فرمائی لی اینا صدق حضا سی او غضا بر رب و تل قومیت تسو خیراتو نا جنی صدقی ورکول گوڑے خوالل نا ہاو کنا حصر ایتا صدقی مانو که اینا صدق تا یکینا صدقی خوالل جنی نا صدقی خوالل نا صدقی ورکولو لگا چوش تا صدقی ورکولو که او بچا بانی جا گمدر سی بیمان لگا توبای دا فائزه کې یو ویالې سمینو کومه جنور رشید خو خیر پتاږي نشته چې یې له توو چې مونږ لپاره چاواله راوړي الله دې خوشاله کړي زمرد چکیواله ما ورو مرڅ کې او ګرم والے دا د واده سيزو نړۍ چې له طعام هر حاي پټي چې په خوراک کې څه مآويګا اګه د دوه شي زبرټای نو کومرڅ کې وری بزانه افتکی او ګرنواله وری بزانه سکی افتکی په څه باندې چې 350 خرابواله په 300 کنه علاوه پر شي بل مرڅ کې نوکصانی پای دغدې مېډې لکه نوکصانی دبر یانې نه مثال کې څور مرڅ کې دا نوکصانی نه تاسو ګیوم څنګه سوخیار نشته چې د په وې چې له ماو چې نه لاکه وکلا چې دا ماده راډیو هغه جوړه نو ساکلا مایا لږه دا ما جگه څه نشو خوای ټول خپلینه ما دای شي دیله په هغه کې پدنو غیر ما څه کوي په پرمختار خدما په بادپ ته پیرام ډوره څه لیکون دا د ګوریا نه سبا لا خبره کوله داږي به زوږ خير نه ویل ګورډي چا ته او غذر را کنه صدقه له تطئ غضب الرب چې له ګذر چې ملګری دې چې تا په دې زو ستاسو چې نه لا او مون سره تشې چې چې راځه په داسه صدقه او لهګه چې تشه کا اوسه چې اوسه دا نه چې دیوال تمختاوي چې څومره دیږي له تطئ غضب الرب یا دې جمعي راز د کورن راغلي او غنساخي یادان سر سره ورې یار چې څنګه نو سې مړه دانځه راځه د خوراک راوړي او هغه به په لاور ودا شته چې ټول ملګري شي دوی د خورایو باندې او بیا دیوال تاسو کې مخ او دا په لای چې دا ناګوند پلاستیکونه راوړي او کاپڑے راوړي دا چې کشنه ملګره خبرو نشته وای لږه اینه صدقه یقینا صدقه چې زانو لا تو په اوضا بار نه دا ختمه ی هو صلی الله علی ربه تعالی او الله مطلب معنی د ګناځ وجن یو د الله طرف نه یو قاهر بری بنده راځي او بنده د صدقه ورسي او بنده د صدقه ورکي د غېد وجن راوسي او صلی الله و سلم او صدقه ورته شوه نا کار پک د فپی ناکار مرک چھے کمدنو دفا گئی میته تا تو سو حالت کې جسڑیں مری گی دا آغا چھے کمدنو دفا گئی رزن حالتون از مرک داسې سوی چاوڑیر مزیدار میں بھی بین بے کے شارہ حسن خاتمیں گو جدا خاتمہ خراب ہونا کی گئی کل خاتمہ آج ان خالقہ رسول اللہ علیہ معروف ان صدقت هر یو ني کیسره قلا موږ ویلو نه کاي باندې حالت برابرې نه جام حالت دي وان من المعروف يقينا ني ديامنا کا کا وجه چې ته ملاوي شي مسلمان سره پداسه تنبيه باندې چې د برميله شته جوړ کړی او مار په بچایې جامه او باندې داسه ملاوي نه څټوبوي چې یاللار دی او کونسل وزیر دی یوسف السیمه پازن کومابرتل برابر شي داسمه او خراننا تاسو تلګي کولغه مګ 18 ملاویږي هغه وګوره زره داس ملاویږي اېله وی میه در په خلاص وګنسه املاو هغه د 18 خلاص پداسکه او ته وګوره خیخ الله یو شاله الله د تبديل لر باندې دغه په دې د یو مستوجی ګیلینو ان بیگانه باندې کاټی ان تل کاخه کبه وجه تلخ چته ملاو چې ضرور مسلمان سره پروخت اندې په ټول کولا او واخ او ان تفریغ من دلوک فی انای خیکنا دا یو انی ګیلات چې توړای چې کمدنو د بوکی خپل نه پرور د مسلمان کی مطلب د کوينه له بوک سر کړ ان رسول الله صلی الله علیه و علیه اغل به کوم دانش ژوته وځئ زموږه په پام دی او ځان لري او تاسو کوله هغه بل ذره کې دا څه وټومني ولا دانش دا دې اووی غزار نو را پومزنه نو خزان له وحر کنه نه غنم سس شریږي پهونو په یو درځه ولا پر ورګه حزت تیارې حدیث ګرزمي دي چې قیامت تاسو سره یو سړی د خبرې او سره یو په زړه کې وي اورګوي د چېدل سپاره شو ک چېې را او الله را او برې خو د چاې جوړی نه و یو و یا الله ما یم زلی اوس کوو او زما ته پهلوټه کې ساچ وي اوباچه اولی دي دما سرهډې کړي دي په ی او دس به باه کې تا د سفاار شو کو نون ته ووا او راه نو دا عمل ته دغې دی اذا بل سره دور احسانوں چې اندر قیامت پر استماد فائدی ذریعہ گریزی امامنو کو چھو سورا کی گئی نو درست وارگ آوا باس اذا بل نو اٹھپڑا پر وائد آوا باس انتو برغ من دلوی اخی کا من دلوی کفینا اخی آن بی ذر خالق آرسو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لی تابس کا صدقت تا تابس و مکاتی په مطلب دا چې مسکه شدانه چې تاسو سره مې راوي څه چې آجي څه تاسو مو غوام بځه خو نه تاسو هم مسکه استا چې دا مسکه دا چې کم دنو ما خامخ ضرور مسلمان کې لایو صدقہ و امرك بالمعروف صدقه لې کې حکم صدقه زمن غنانه صدقه وَإِرْشَادُ قَ الرَّجُولَ فِي أَرْضِ ظُّلَالِ لَكَ فَدَقَتُم او لار خودن ستاج کمنون یوشڑی تا فروت از مکا کے دروت ایمان تب دا جال علاقاره چیز فرن اللارس شویده اغطا لار خودن فدقه لار رتا خودن صدقه وَنَسْرُ قَ الرَّجُولَ لِرَدِيءِ الْبَسَارِ اوستام عدد تی کمنون دی یوشڑی فیارلون لِرَدِيءٌ بَسَارِ د لا کا سا د قطنداسه لا کا طالبان تو با طالبانو د موږ ته ورون طالبو او خوګه طالبنه هر د دوازه دیوال سره داګان نه لای داګان بللګ نه یو پښتنه علی نه کوکا چې ټوبګه درش جوړه نه لای ګومیا څو درې په میا لای په دې طالبان خو ځان تلګي دی بلګا ورسو کړه رجل ال وثر لکساله کتو حجر دلار نه کار وشو ازغل ریکول الګل ریکول ګندګي وګیندا عني التاريخ دلارنا لك صدقة داستا صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة أو أرول لأبوشة وبوكل روخ بلك في دلو أخيك لخبل البوكينة بالرورتا أغيط على أرول صدقة وعن سعد ابن قال يا رسول الله ان أم سعد ماتت أم سعد مرسوة فأيو صدقة يا أبدال ما دميكي سي صلاة کی بے فای صلاۃ افضل زمانو مرلا نکما صلاۃ افضل لک جو لوکم نبی علیہ السلام المعقوب و مغراسا کی تو بوروا وای گنن چې مغراسا کی سوو بور نمازونو مازی دایګه نن صلاۃ ته دایګه صبر او د صبر په خلق او غس کې او ګورای په خېلو لږی میوزیک دا ټول څه ورغنو په تاسو کې قال هذې دم مثال هغه چې ګڼونو نییدنه او قصدا کویو که نشته او ویدار چا ته دو مثال د بار څخه واقع ال ما حفهر وربیرل ارذن زې زې کړه بورو لګړي ان پم لا ګوري خوشي دیر فائدہ دین ثواب پان ابي صاد هاي ابي صاد خاني طاهر صدق ايما مسلمين كفا مسلمين ثواب كل مسلم الجامع ور قبل مسلمان ته جا جامع وا شول علي اورند پر باندې ادا وجه لني به سر وروکو ا دواله کم جا الجامع ور کي كسا والله من خضر الجنه الله عز و جل شنو قوم لباس جنت پر جنت, جنت کي واچي جزا من الله سلام علی ایو ما مسلم چونی ماړو شو ایو ما مسلم ایطا ما کو مسلمان علا جوی سړی چې کومنه خورا یې مسلمان لره لوګي د واجب نه هغه وګو یو مارو مارولی دا حاله کیږي یو مارو مارولی او یو وګي مارولی ته په تاسو خیراتونه او صدقې مارو مارولی له ازو نه دیکھ جامی ورکی نوم دا چھلو ورکی چلا قبل آجامی ری ایسا ضرورتی ریلو نو ورکی آل چیستو ورکی خوراک ورکی خیرات کی نمالا مارے نموگی ورشتہ دار مانو آنو اکبستے خیراتو کو خیراتو کو نو خلق رالو پر ڈبل شیطا کی خیراتو والا خلق تک مراگلو نو پا خوٹو قوٹو گاڑو کی یو گاڑے دواما شداتی اولا کنا کم نو فرد دا سکر رو کہ ای خوراک او بی خورو اپا خواه کی مدرسو جمعت اقیل اگو جمعو خیرات تواب دیکن اپا خیرات تواب دیکن اپا خیرات تواب پلا رکی کورتی آتاو مسلمان حالا جوئی اپا محولاو من سمار الجنہ وایو ما مسلمان تقا مسلمان حالا ازمائی مسلمان تاگی او بی بی فقاو الله من رحیق المختوم اللہ من رحیق مختوم نوبو اس کی فاتمہ بن تقیس وی قالت قارل السلام ان فی المال اللہ حق سیمان زکاة و مال کے حق سے علاوہ دچانا بید آیات کریمون و دی آیات کریمان کی یوزہ رازی و آت المال علا خود بھی بید آبکر رازی و آقام صلات و آت زکاة المال پکیم را رد دقنے است چې ان په مال له حقا څوس زکات په مال کې علاوه زکات کوم واسطه چې مسلمان ضرورت دی اسلام ضرورت دی نو طب کال